תורשת תזריע, פרק י"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר את בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע עביה לידה זכר, ותמאה שבעת ימים, כי מנידת דבותה תדמה. וביום השמיני מול בשר עורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טוהרה.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 והקריבו לפני אדוני וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה, זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידה די שא, ולקחה שטה תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכיפר עליה הכהן וטהרה.